Друзі, привіт! Сьогодні в нашій рубриці читаємо разом, читаємо детектив Джеймса Хедлі Чейза «Вінок із лотосу». Джеймс Хедлі Чейз «Вінок із лотосу». Глава перша. Діаманти були знайдені нежданно з пекотним січневим полуднем у неділю. Сталося це так. Стів Джеф з'їв холостяцький обід, який приготував кухар Дон Хам і піднявся до спальні, маючи намір трохи подрімати. Прохолодна свіжість кондиціонованого повітря не заспокоїла його. Росло роздратування, внизу гучно розмовляли слуги, здалеко радіо доносило безладні звуки в'єтнамських мелодій. По вулиці зі скрипучим душу тріском проносились мотоцикли. Зазвичай це не заважало йому, та сьогодні він відчував, що не може заснути. Він дістав і запалив сигарету, щоб струсити, охопивши його пригніченість. Сейгонські неділі ставали для нього нестерпні. На початку, коли він тільки приїхав сюди, Місцева спільнота показалася забавною, але тепер до відрази занудила його. Набридлі обличчя, що маячили ідіотські розмови, нудні плітки, і поступово він відсторонився від своїх ресторанних друзів. Протягом тижня робота відволікала його». Він служив у судохідній компанії. Не особливо цікаве заняття, проте оплачується добре. Значно більше, ніж він міг би заробити у себе вдома, в Сан-Франциско. А грошей йому тоді треба було немало. Він любив випити і робив це від душі. Крім того, обтяжували щомісячні виплати по утриманню колишньої дружини, котра розлучалася з ним на кілька маз... за кілька місяців до його відліття на... Далекий схід. Джеф лежав у ліжку, відчуваючи, як по широких грудях повільно стікають капельки поту. І сумно думав, що через три тижні знову треба буде відсилати дружині чек. А в банку залишались тільки 8 тисяч піастрів. Йому лишиться зовсім мало, а до кінця місяця ще бізнає скільки часу. Бездумно було б... Купувати цю картину. Для цього це неприпустима розкіш. Але в той же час він згадав про своє придбання з великим задоволенням. Він побачив картину в лавачці на Донг Ту-До, і вона відразу ж пригорнула його увагу. Це було акварельне зображення дівчини в національному в'єтнамському одязі, в білих штанях, блідорожеві накидці і високому солом'яному капелюсі. Дівчина стояла на тлі світлої стіни, увитої плющем. Вона нагадувала йому Нхан. Такий же невинний образ лялькового личка. Така ж хлопчача постава. Дівчина на картині цілком могла бути Нхан. Хоча він знав, що Нхан ні за що б не стала позувати художнику. Він згадав, що картина все ще не розпакована, і раптом захотілося побачити, як вона буде виглядати у вітальні. З'явилося бажання чимось зайнятися, замість того, щоб валятися на постелі. Він піднявся і, не взуваючи черевиків, зійшов по сходах до вітальні. Хоум його слуга, не кваплячись, витрав у бідній стіл – і з подивом втопився на Джефа, котрий увійшов до кімнати. Хоуму було 36 років. Це був маленький, худорлявий чоловічок. Його смагляве лічко скидалось на лисячу мордочку. Враження фізичної слабкості, яке він справляв, було оманливим. В дійсності він міг виконувати найважчу роботу, не виказуючи при цьому найменшого знаку Томи. «Принеси мені молоток, цвяхи і драбину», – ввели Джеф. Хоум відкрив... Від здивування рот і ймовірно роздумав, чи не з'їхав з глузду його хлібодавець. Тому Джеф додав «Я купив картину, хочу повісити її на стіну». Хоум зрозумів сенс розпорядження. Він усміхнувся, блиснувши золотими зубами. «Одну хвилину, сер», – сказав він і вискочив з кімнати. Джеф підійшов до упакованої і об'язаної шпагатом картини, що стояла біля стіни. Він зірвав упаковку, поставив картину на стіл і поглянув на неї. Він милувався нею, коли з'явився Хоум з драбиною і молотком і затиснутим у зубах цвяхом. Він поставив драбину біля стіни і з цікавістю підійшов до картини. Джеф спостерігав за ним – Вираз обличчя слуги не змінився, і все-таки Джеф відчув осуд. Він знав, що Хоум не схвалює його стосунки з в'єтнамською дівчиною, і вважає, що він навмисне на зло йому хоче повісити цю картину. Звісно, що ні, Джефу було не байдуже, що про нього думають слуги. Він був обережний у всьому, що торкалось його стосунків з тхан, і для нього, і для неї було важливо уникнути пліток. Але в Сайгоні зберегти таємницю було неможливо. Особливо, коли справа касається любовних історій. Звідка, що, звістка, що він познайомився із танцівницею з парадайз-клуба, закохався в неї і вона регулярно відвідує його, розповсюдилась серед європейської колонії Сайгона з надзвичайною швидкістю, що здивувала і стурбувала Джефа. І це відбувалося, незважаючи на всі застереження, які були зроблені, щоб уникнути пліток. Нахан приходила до нього тільки після настання темноти, Вона прослизала в дім як привид, а покидала його задовго до сходу сонця. І все-таки всі європейські обивателі Сайгона знали про ці візити і пліткували про них з тою незмінною солодкою пристрастю, з якою обговорюються постільні пригоди. Хоча обидва його слуги спали в маленькому будиночку в глибині двора, що служив одночасно кухнею і спальнею для слуг, вони теж знали про візити Нхану і будучи в'єтнамцями, проявляли в цьому питанні більшу нетерпимість, ніж його європейські друзі. Вони мовчки виражали своє ставлення, даючи відчути хазяїну, наскільки низько він упав, приводячи в дом в'єтнамську дівчину, а не яку заміжню чи незаміжню європейську жінку, які спеціально використовують для подібних цілей». Джеф зустрів Хан Ліквон у парадайз-клубі в Шалоні, на Півтемному Танзалі, де одинокі європейці, в'єтнамці і китайці підшукують собі підходящих жінок. Хазяїном клубу був гладкий, веселий китаєць, назвавши себе Блеккілі. Його велика клієнтура давала йому значні доходи, що дозволяли утримувати молоденьких, гарненьких, в'єтнамських і китайських дівчат – за 120 піастрів за годину або приблизно за півтора долари можна було найняти дівчину. Її обов'язком було танцювати, розділити стіл і розмовляти з вами, якщо вам не хотілося танцювати. Словом, скласти кампанію. Якщо вам хотілося продовжити знайомство, ви мусили самі з нею про це домовитись. Блекки Лід до цього не було діла. Він наймав дів... дівчат з 9.30 вечора і до півночі. Пізніше, згідно сурового розпорядження влади, закривалися танзвали і інші заклади. Ви платили блеки за час, проведений з танцівницею, давали ще 50 п'ястрів швейцару і йшли з дівчиною або до неї, або в готель, попередньо домовившись про оплату. Вперше опинившись в Сайгоні, Джефу до смерті захотілося підшукати собі жінку. На початку він надавав перевагу заміжнім європейським жінкам. Незабаром він упевнився, що такі зв'язки ведуть до ускладнень. А понад усе в житті Джефу хотілося уникнути неприємностей. Один із його приятелів, старий холостяк Чарльз Мехію, багатолітній мешканець на Далекому Сході, порадив йому пошукувати коханку серед в'єтнамських і китайських дівчат. «В такому кліматі чоловікові особливо важливо потрібна жінка», – говорив він. «Біда в тому, що в цьому місті більшість європейських жінок страждає від неробства. За них все роблять слухи». Слуги. А коли жінки нічого робити, вона може привести невеликі неприємності. Таких жінок слід остерігатись. І якби мені знову довелося вибирати жінку для розваг, я би не став зв'язувати з європейкою. Я б надав перевагу дівчині з місцевого населення. І вам раджу поступити так само. Шеф рішуче покачав головою. «Не для мене це», – сказав він, – «не подобаються мені кольорові». Мехію засміявся. «Ось що я вам скажу. Азіатки не такі виридливі і вимогливі, як білі дівчата». Коштують вони значно дешевші, а в пастелі набагато кмітливіші. Не забувайте, що стародавня традиція східних жінок – створювати мужчині комфорт і годити його бажанням. А це дуже важливо. Поговоріть з Блек Кілі. він вам підшукає кого-небудь. Знаєте, не всі його танцівниці-проститутки. У нього є кілька дуже пристойних дівчат, що займаються чесним трудом. Спитайте його, він підшукає вам кого-небудь. «Дякую за наставлення», – відізвався Джефф. «Але це не для мене». І все-таки гнітуча самотність змусила його направитись до «Парадайз-клубу». Невимушена обстановка цього закладу приємно здивувала його, і він не помітив, як промайнув вечір. Він танцював з різними дівчатами, і коли вони йому, і вони йому показались забавними. Він випив з блакілі віскі, Товстий китаєць виявився приємним співрозмовником, і найголовніше, цей вечір не коштував Джефу надто дорого. Джеф почав відвідувати клуб. Ці візити заповнювали його вечори. Невдовзі б порадив йому підібрати яку небудь дівчину. «Є одна дівчина, вона б могла вам сподобатись», – сказав він. «У неї велика сім'я. Я говорив з нею. Вона згодна познайомитись з вами. Краще мати постійну дівчину». Хочете з нею зустрітись. «Що означає велика сім'я?» – спохмурнів Джеф. «Вона заміжняє в неї багато дітей?» – Блекєро сміявся. «Вона не заміжня. Вона отримує матір, трьох молодших братів і старого дядька. Я підійшлю її. Якщо підійде, скажіть мені. Я все владнаю». «Просто не знаю», – відповів Джеф, «Хоча запрошення зацікавило його». Давайте оглянемо її якнебудь. Стоячи на драбині і ретельно позначивши олівце місце, в котре він нав... намірявся вбити цвях для картини, він згадав свою першу зустріч на хан Ліквон. Він вибрав столик, достатньо віддалений від гі... відгучено гравшого філіпінського джазу. Майданчик був заповнений танцюючими. Слабке освітлення залу, що не дозволяло на відстані десяти кроків розрізняти обличчя людей, створює. Забірювала обстановку інтимного затишку і невимушеності. На хан Лі Хвон постала несподівано і безшумно. Він дивився в прохід між столиками, сподіваючись побачити її перше, ніж вона підійде, а вона наблизилася ззаду. Вона була у в'єтнамському національному костюмі, білих шолкових штанях, поверх яких була накинута рожева накидка з нейлону. Розчісане на проділ посеред маленької голівки блискуче чорне волосся, м'якими хвилями опускалося на плечі. Ніжна жовтуата шкіра нагадувала по кольору слонову кістку. Позбавлений перенісся ніс, губи трохи товстіші, ніж губи європейських жінок, і прекрасні чорні очі робили її лице схожим на лялькове. Вона виглядала тендітною, як витончена статуетка. Вирізана зі слонової кістки. Вона всміхнулась. Джефу не доводилось бачити таких білих міцних зубів. Він з цікавістю оглянув її обличчя шию, прикриту високим коміром накидки. Затим погля... погляд його опустився ще нижче. І він угледів два горбики, які визивно відтягували блідорожеву тканину. Джефу вже доводилося чути про хитрощі в'єтнамських жін... дівчат. Next. Сем Уетт із американського посольства просвітив його, як тільки він з'явився в Сайгоні. Гляди, хлопці, щоб ці випуклості не обманули себе. Ці кукли пласкі спереду і ззаду, як хлопчаки. Побачивши в кіно Лолу і Бардо, вони усвідомили свої недоліки. Прогуляйся по ринку і ти побачиш, як вони здобувають свої форми. Я прикинув продаж цих фальшивок найприбуткіше заняття в цій дері. Я Нхан Лі Квон, сказала дівчина, присідаючи напроти Джефа. Вона говорила на прекрасній французькій мові. Ви можете називати мене Нхан. Доволі довго вони розглядали одне одного. Джеф загасив сигарету і раптом відчув хвилюючий трев. «А я Стів Джеф», – відповів він. «Ви можете називати мене Стів». Все відбулося на диво просто. Джеф спустився за цвяхом, який подав йому хоум. Він поставив цвях точно в тому місці, де була зроблена олівцем позначка. Взяв, простягнув йому хоум молоток і точно вдарив по капелюшку. Ось так він і знайшов діаманти. Друге відповідь. Удару молотка по цвяху відвалився великий квадратний кусок шкатурки, відкривши в стіні глибоку зіру. «Хай тобі трясся!» – вилаявся Джеф, ледве зберігши рівновагу. Хоум виразив свою досаду, як виражають її в'єтнамці, з допомогою пронизливо квакаючого сміху, що завжди дратувало Джефу. «Замовч!» – закричав він і поклав молоток на щабель. Драбини. Якого д'явола вони роблять стіни з паперу? Стіна, однак, була не схожа на паперову. Вона мала принаймні два фунти завтовшки. І Джеф подумав, що виявлена в ним діра була, можливо, хитро замаскованим, існуючий довгий час тайником». Обережно він опустив руку в темний отвір, пальці на щось наткнулись. Він витяг маленьку шкіряну коробку. Поки він діставав її, зітлівши дно коробочки відвалилось. Яскраві блискучі предмети посипались донизу, застрибали по паркету. В крихітних предметах він упізнав діаманти. Казково виблискуючи візерунком, вони розсипались біля підніжя драбини. Не відводячи очей, він милувався їм, їх зачаровуючим мергкотінням його пізнання про діаманти не перевищували поняття обивателя але він знав що ці камінці коштують колосальних грошей їх принаймні було сто штук більшість розміром з горошину серце заколотало в роті пересохло присівши на впочинки хоум смокав язиком Цим звуком в'єтнамців впражняють крайнє хвилювання. Він підняв діамант і почав розглядати його. Чев спостерігав за ним. Настала тривала пауза, потім Хоум поглянув до гори, і обидві чоловіки пильно подивились один в одного, пересилаючи гнітючу напругу. Хоум нерішуче усміхнувся. Блиснула золота коронка. «Ці діаманти, сер, – сказав він, – належать генералу Нгуен Ван Тхо». Поліція розшукує їх багато років. Повільно, ніби він наступав на яєчні шкарлупки, Джеф опустився на драбині і присів поруч зі слугою. Джеф був дужею людиною. Його зріст перевищував 6 фунтів, а... Ширини плечей цілком вистачило б для двох європейців середньої комплекції. В молодості він багато часу віддавав спорту, піднімав вагу, грав у футбол, займався боротьбою і боксом. Навіть зараз, п'ять років по тому, він ще все зберігав відмінну форму. Різниця між двома схилившими людьми кидалася в очі. Поруч з м'язистим тулубом Джефа в'єтнамець виглядав недорозвинутим пигмеєм. Джеф підібрав діамантик і покатав його між пальцями. Ці камені, думав він, мабуть, коштують мільйон доларів, а може більше. Оце так вдача. Треба було, вбити ц... Треба було вбити цей проклятий цвях в цю прокляту стіну, щоб знайти скарб. Генерал був дуже багатою людиною, впровадив Хоум. Було відомо, що він купляв діаманти. Потім бомба убила його. Його високість дуже зрадіє, що діаманти знайшлися. Джефу здалося, ніби його серце вдарилося об ребра. Він зеркнув на хоума, котрий щасливою усмішкою розглядав діаманти. «Про що ти говориш?» – спитав Джеф. Він випрямився з висоти свого росту, споглядав скоцюбленого в'єтнамця. «Який генерал?» «Генерал Хуєн Ван Тхо. Він служив при французах. Він багато зробив шкоди. Раніше...» Ніж бомба вбила його. Він награбував багато грошей в армії і купив на них діаманти. Перш, ніж він міг втикнути, вибухнула бомба. Джеф підійшов до столу, взяв пачку сигарет, витрусив сигарету і запалив. Він помітив, що руки його тремтять. Чому ти думаєш, що ці діаманти належать генералу? запитав він до. Досадуючи на непередбачене ускладнення, зразу пригадалося, що Хоум був палким прибічником існуючого режиму, а на кухні у нього висить... Фото президента Нго Дін Д'єма. Він згадав також, що два рази на тиждень Хоум відвідував курси політичних наук і відразу ж оцінив вагу цих обставин. Так, чорт візьми, не поталанило, що в кімнаті опинився цей маленький в'єтнамець. Слід було ретельно обдимати ситуацію, якщо він має намір зберегти діаманти, а саме цей він їм збирався зробити. А кому б вони ще могли належати, зауважив Хоум. Він підбирав діаманти і складав їх у долоню. Цей дім колись... Належав Мей Чанг. Ледве слухаючи, джеф продовжив міркувати. Ця маленька свиня збирає діаманти. Як нібито це його власність. Якщо йому дозволити, він віднесе їх прямо президенту. «Хто така Мей Чанг поцікавився він, роздумуючи, як слід поступити з діамантами. Розуміється, не у В'єтнамі, їх слід відвести до Гонконга. Там їх буде легше продати. Вона була жінкою генералу. Кинув призорливо Хоум. Коли він помер, її посадили у в'язницю. Це був її дім. Генерал, вочевидь, сховав тут коштовності. «Якщо власті знали, що ця жінка тут проживала, чому вони не прийшли сюди і не знайшли діаманти?» «Думали, що діаманти вкрадені», – відповів Хоум, залізаючи під стілець за діамантом, що закотився туди. «Вважали, що вони були у генерала, коли вибухнула бомба, і хто-небудь метушні взяв їх на трупі». «Яка бомба?» – спитав Джеф просто, щоб виграти час. «Цікаво, як можна умовити Хоума мовчати? Слід бути більш обачним. Треба знайти підходящий привід, відібрати у нього діаманти і дати йому за це гроші». Джеф не міг уявити, що Хоум відмовиться від грошей, якщо їх запропонувати дипломатично. Коли генерал намагався втекти, хтось кинув у нього бомбу, відізвався Хоум. Він піднявся, далі розглядаючи діаманти, що виблискували у нього в руці. Джеф підійшов до письмового стола і витяг з папки для паперів конверт, неспішно наблизився до Хоума. Поклади їх сюди. Промовив він, відкриваючи конверт. Повагавшись, Хоум висипав діаманти в конверт. Він зробив непевний порох взяти у Джефа пакет, на той же повернувся до нього спиною. Джеф лизнув край пакета, заклеїв його і швидко засунув конверт у кишеню на стегні. На смаглявому обличчі Хоума з'явився заклопотаний вираз. «Було б краще, сер, викликати поліцію», – запропонував він. «Вони захочуть оглянути стіну. Я розповім їм, як ви знайшли діаманту. Не буде ніяких претензій». Жев загадцив недопалок. Він відчував деяке полегшення. Нарешті йому вдалося відібрати у Хоума діаманти, зроблений перший крок у потрібному напрямку. Тепер слід спробувати переконати Хоума не розкривати рота. «Не треба поспішати». Сказав він, відходячи до крісла і сідаючи. «Я не думаю, що ці діаманти належали генералу. Якби я почав з'ясовувати, хто жив у цьому домі, я повинен виявити, що діаманти були сховані задовго з загибелі генералу і задовго до того, як він приїхав сюди. Більше ніж вірогідно, що діаманти генерала були вкрадені у момент його загибелі». Хоум, не відриваючись, дивився на нього. Обличчя його було безпристрасним, і Джефу було неясно, яке враження справили його, справили його слова на людину. Це бісило його. Це має з'ясувати поліція, сер. Промовив він, якщо діаманти належали генералу, його високі зрадіється і а вам буде дуже висока честь. Ну що ж, це буде дуже приємно, в словах Джефа звучав сарказм, але я не знаю чому. «Шана мене не вельми цікавить. Оприч того, поліція природно заявить, що діаманти все-таки належали генералу. Він спробував змусити себе всміхнутись. Адже ти не знаєш поліцейських. Він відразу зрозумів, що припустився помилки. Обличчя Хоума стало ворожим. «Діаманти, сер, є власністю держави. Незалежно від того, належали ви не генералу чи ні. Я міг би продати їх, звісно. Я б дав тобі волю. Ти би міг стати багатою людиною, Хоум». Хоум не рухався. Його чорні очі виражали здивування. «Продавати діаманти незаконно», – сказав він. «Власті нічого не доведеться про це. Я продам діаманти і дам тобі частину грошей». «Я думаю, краще було б повідомити поліцію, сер», – не погоджувався Холм. «Хіба тобі не хочеться бути багатим?» Шефу стало ясною даремність його спроб підкупити слугу, однак він не збирався поступатись без боротьби. Ти би міг придбати власний дім і слуг, ти би міг оженитися з дівчиною, з котрою зараз зустрічаєшся, ти би міг купити автомобіль. Хоум пересмикнув плечима. Діаманти сер не мої і не ваші, щоб продавати їх, вони належать державі. Сліпа лють охопила Джефа. У нього в кишені лежить мільйон доларів, а через цю кляту жовту мавпу гро... гроші будуть втрачені. Проте ж є вихід ситуації не відмовлятись від мільйона доларів. Даруйте, сер, мовив Хоум. Сьогодні я маю вільний вечір, і я б призначив побачення. Як спалах блискавки, свідомість Джефа пронизала думка, що. Вийшовши з кімнати, Хоум зразу ж про все розповість кухарю Дон Хаму. Далі побіжить у поліцію. Не мине й десяти хвилин, як дім буде заповнений поліцейськими. Він схопився за ноги. І заступився за двері. Зачекай хвилину, співавин. Ти не розкриєш свого смердючого рота, або я здеру з тебе шкіру. Він не тямився, яким страшним був його гнів, велика фігура, висока, як вежа, рішучий злий вираз обличчя, лютий голос наповнював лиховим панічним жахом. Тільки одна велика Думка володіла в'єтнамцем. Покинути кімнату і розповісти поліції про діаманти. Він метнувся в протилежний кінець кімнати. Поміж ним і Джефом постав стіл. І потім різко й раптово кинувся до дверей. Попри значні гаварити, часті випивки і відсутність тренувань, тіло Джефа все ж зберігало спритність. В ту мить, коли пітна рука Хоума схопилась за дверну ручку, пальці Джефа вп'ялись в його плечі. Дивовижна сила цих пальців налякала Хоума. Йому здалося, ніби сталеві кліщі розривають його тіло. Нестерпна біль змусила його закричати пронизливим криком зляканого кролика. Хриляве тіло Хоума безпорадно билося в могутніх руках Джефа. Слуга відкрив рот і знову принизливо закричав. Велика рука Джефа затиснула рот. Пальці вп'ялися в обличчя в'єтнамця, крик урвався. Скорщившись від болю, Хоум намагався вкусити руку Джефа, щоб його ногами та пружні м'язи Джефа не відчували ударів м'яких підметок. «Заткнися!» – проричав Джеф, щосили, струснувши в'єтнамця. Почувся слабкий сухий хрускіт. Тихий звук та зазвичай чутно від переламану ціпка пальці Джефа сненацька відчули набряклу важкість лиця Хоума. Його голова теліпалася, як ніби не шия, а вірьовка з'єднувала її з тулубом. Очі закотилися, коліна підігнулись. Відпустивши в'єтнамця, Джеф побачив, що ноги більше не тримали його. Панічно нажаханий він спостерігав, як осіло по стіні і розперсталось по підлозі тіло Хоума, подібно Тряпчаній ляльці, з якої висипалась тирса. Він побачив, як під відкрито рота яскраво-червоним струмком юшилася кров. Джеф присів на впочіпки біля в'єтнамця і обережно притовкнувся до нього. «Гей, Хоум, дідько, що з тобою?» По спині пробигли дрижаки, він встав. Лякаюча очевидність того, що сталося, вразила його. «Хоум мертвий, і він був його вбивцею. Глава друга». Первое. Відчуваючи, як калатає серце, Джеф розглядав скорчене тіло Хоума, покликати на допомогу було його першою думкою. Він повернувся до телефону, але, подумаючи трохи, покачав головою. Хоуму вже ніхто не допоможе. Він мертвий. Тепер слід думати про себе, а не про нього. Він поглянув на драбину, що стояла біля стіни. А якщо сказати поліції, що Хоум випадково звалився з драбини і зламав собі шию. Погляд його перенісся на отвір в стіні. Як тільки по поліція побачить цю діру, вона вмить за підозрі, що тут знаходиться тайник. Вони згадають, що дім колись належав мейчанг, коханці генерала Нгойн Вантхо, Незалежно. Неважко буде здогадатися, що в стіні були сховані діаманти. Чеп підійшов до трупа Хоума і уважно його оглянув. Шкіра навколо рота і на шиї мала подряпаний садини. Навряд чи, чи хтось повірить байкам про нещасний випадок з драбиною. Можна розповісти поліції, що він увійшов до кімнати в той момент, коли Хоум витягав діаманти. Хоум накинувся на нього і під час боротьби був несподівано вбитий. Таке пояснення зніме з Джефа відповідальність за вбивство, але позбавить діамантів. До того ж збережеться ризик потрапити до в'язниці. Спогад про діаманти трохи заспокоїв Джефа. Думки трохи прояснилися. Якби вдалося вивести діаманти до конакону, їх без ускладнень можна було б там реалізувати. Він би став дуже багатою людиною, міг би почати нове життя. Гроші від продажу діамантів дозволили б йому робити все, що він бажає. Все питання в тому, як вибратись до Гонконга. Він плиснув у склянку чималу кількість віскі, відпив половину, запалив сигарету, допив решту. Подумав, що можна в будь-який момент, коли ти захочеш, покинути В'єтнам. Це питання власті оточили хитромудрим сплетінням всіляких обмежень і розпоряджень. Оформлення займе щонайменше тиждень. Позатим, вимагалося заповнити численні митні документи, прикласти спеціальні фотографії. Менше, ніж за 10 днів не впоришся. А куди на цей час подіти труп Хоума? Наглий звук, що донісся до його свідомості, змусив його здригнутися. Серце заколотало. Хтось стукав у двері чорного ходу. Він стояв нерухомо, стримуючи дихання, прислуховуючись. Знову долинув негучний стукіт. Відтак він почув, як заскрипіли, відкриваючись двері. Охоплений страхом, він переступив труп і поспішив до буфетної, щільно причинивши за собою двері вітальної. На верхній ходинці стояв кухар – Дон Хам. Вхідні двері були відкриті, і старий нерішуче заглядав у буфетну. Чоловіки обмінялись тривалими поглядами. З виду Дон Хам був глибокий старець. Його темне обличчя схоже на пожмаканий пергамент, борознилі густі зморшки. Жмутки рідко осивого волосся ледве покривали обтягнутий тонкою шкірою череп. Такі ж неохайні жмутки були і на щоках. Носив він чорну з високим коміром свитку і чорні штани. «Чи й чув старий крик і хоума?» – подумав Джефф. «Очевидно, що чув. Інакше чому б він приперся сюди?» Він ніколи не заходив у дім, а завжди був у дворі. Зараз він наважився увійти, і не підійдить Джеф так швидко до дверей, старий відважився пройти до вітальні. У чому справа? Запитав Джеф, голос був хрипкий, поривчатий. Дон Хам поглянув на Джефа, а далі його пусті очі зупинились на зачинених дверях Вітальді. Хоума запитують, сер, сказав він. Він повільно і погано говорив французькою. Старий розкрив, поширше двері, і відійшов у бік, щоб Джеф міг побачити. Побіля кухні в затінку стояла дівчина-в'єтнамка. На ній був білий одяг, солом'яний капелюшок закривав обличчя. На початку Джефу здавалося, що це хан. Серце забилося радісно, та дівчина підвела голову, і він упізнав наречену Хоума. Джеф часто бачив, як вона зі східним терпінням чекала, коли Хоум скінчить свою роботу. Хоум говорив йому, що збирається оженитись після закінчення курсів. Джеф ніколи не звертав уваги на цю дівчину. Тільки одного разу, направляючись в гараж, він заледве поглянув у її бік. Але тепер, чуючи, яку небезпеку вона являє для нього, він уперся в неї. Цікаво, як давно вона тут стоїть? І чи чула вона крики Хоума? Дівчина була дуже молодою. Її волосся, прив'язане на потилиці, падало товстою чорною кусою, що досягала вузенької талії. Для, для в'єтнамки, подумалась йому, вона виглядала занадто простенько і непривабливо. На її стривоженому погляду неважко було здогадатись, що вона чула крики. Однак, чи впізнала вона голос Хоума? Джеф помічав ворожі, підозріли погляди дівчини і старого, але відчувала, що обоє були розгублені і налякані. Джеф сказав перше, що прийшло йому в голову. «Хоум пішов. Я послав його до приятеля, у нього сьогодні обід, і йому потрібні слуги. Немає сенсу його чекати, він повернеться пізно». Дон Хам поволі позаткував униз по сходах. Покрити зморшком лице було байдуже. Джеф худко звернув на дівчину. Вона схилила голову. Солом капелюх закривав обличчя. Джеф відступив назад. Причинив за собою двері і обережно засу... засунув засув. Він відійшов за закритого ставнями вікна і крізь шпарину почав спостерігати, що відбувається у дворі. Старий втупився на зачинені двері, нервово почушуючи загрубілі руки. Дівчина теж не відводила від дверей очей. Вона щось казала. Старий повагом, ледве пересуваючи ноги, відійшов до неї. Вони заторохкотіли, щось незрозуміле, і в тиші розжареного повітря гучно лунали їх голоси, що перебивали один одного. «Джеф збрехав невміло, але що йому залишалося робити в таких обставинах? Мав же він щось-небудь відповісти? Дійсно, Джеф іноді позичав Хоума своїм приятелям, коли у них збиралися гості. В таких випадках Хоум завжди вдягав свій білий костюм і ретельно готувався до прийдешнього вечора. Він пишався такого роду дорученнями і любив похвалитися ними перед Дон Хамом». Цю неділю він був вдягнений в блакитний робочий костюм. В такому вигляді він ніколи б не пішов до жодного з приятелів Джефа. Старому це було відомо. Йому і дівчині легко було б розкрити наявну брехню Джефа. Для, чого ж їм варто, для цього їм варто зайти до кімнати Хоума і знайти його білий костюм. Що вони думають робити? Джефу було ясно, що... Вони не наважуться будь-що починати, а тим більше не ризикнуть викликати поліцію. Навіть якщо вони чули крики Хоума і не повірили брехні, що Хоума немає вдома, вони не підуть до поліції. Вірогідніше за все, вони весь вечір будуть сперечатися, стараючись переконати один одного, що не чули крику». Вони постараються повірити, що Хоум пішов у своєму робочому одязі. Однак, безумовно, рано чи пізно вони прийдуть до думки, що з ним щось сталося, і тоді для Джефа почнуться неприємності. Та поки він має трохи часу. Ці двоє будуть хоч до ранку чекати повернення Хоума, і лише тоді дівчина, можливо, звернеться в поліцію. Джеф повернувся... До Вітальті зупинився біля трупа. Думки його почали плутатися. З'явилось бажання попросити у когось допомоги. «Може він звернеться в посольство?» – він стис руки. «Не розпускайся», – сказав він собі. «Я маю виграти час і знайти спосіб вибратися з цієї проклятої країни. Треба діяти по порядку. Його не можна залишати тут. Раптом хтось зайде, чи мало хто може заскочити в неділю. Труп треба винести і сховати». Пересиливши відразу, він підняв Хоума і поніс його нагору. Маленький в'єтнамець майже не мав ваги. Джеф ніби ніс дитину. Джеф зайшов до спальні, обережно опустив Хоума на підлогу. Підійшов до шафи з одягом від кривої. Звільнив на дні... Шафи місце і посадив туди Хоума, притуливши його спиною до стіни. Він поспіхом заци... зачинив дверцю, повернув ключа і сховав його до кишені. Хоча в спальні було прохолодно, він підійшов до кондиціонера і увімкнув його на повну силу. Трохи поморочились голова. Ноги підгиналися, м'язи обм'якли. Власна слабкість дратувала. Він зійшов донизу і закрив передні двері. Відтак пройшов до вітальні. Великі зелені мухи з маразеним жевڇанням кружляли над темною плямою крові, що засихала на паркеті. Він відвів погляд від цього Молоснотворного видовища Поглянув на отвір в стіні купу сміття на підлозі Треба це все придбати, подумав він Раптом хтось зайде Джеф подався до буфетної Але там не виявилось ні віника, ні ганчірки Щоб підмісти сміття і витерти кров Такі речі зберігались на кухні це занепокоїло його. Він подивився кріщі шили в ставнях. Він не побачив дівчину з Донхамом, проте з відкритого вікна кімнати Коума доносились їхні голоси. Видно, що вони вже знайшли його парадний костюм. Джеф витяг хустку, змочив її і повернувся до вітальні. Присівши на впочівки, він витер кров. На паркеті лишалася Коричневата пляма. Кілька хвилин він ретельно тер її, але не міг від неї позбавитись. Опісля він кинув збруднену хустку в унитаз і повернувся підібрати більші вламки штукатурки. Ставши на коліна, здув пил, що лишився. Тепер безлад був не такий помітний. Він зробив усе, що міг. Загорнув у газету уламки штукатурки і поклав згорток на стіл. «Щось треба робити з отвором», – майнула думка йому – коли зрештою прийде поліція і побачить цей отвір, вона мить збагне. В чому справа? Він оглядівся, побачив цвях, видірся по драбині і обережно забив його в стіну. по Повищі діри. Так, зараз продовжуємо. Відтак він спустився, підняв картину і повісив її на стіну, замаскувавши отвір. Відійшов трохи і подивився. Єдиний шанс, що поліція не здогадається – відсунути картину, мізерний шанс. Та все-таки. Чеф відніс драбину до буфетної, сховав у ящик молоток «треба випити». Прийшов до вітальні, налив віскі. В ту мить, як він підносив склянку до губів, несподіваний настирний дзвінок телефона порушив тишу кімнати. Він випустив віскі, склянка розбилася в друзки, рідина забризкала босі ноги. Він дивився на телефон. Серце колотало. Хто б це міг бути? Хто-небудь може зайти? Він нікого не запрошував сьогодні. Чеф був надто заляканий, щоб говорити по телефону. Він не відводив очей від, теле... від телефона, не рухався. Телефон продовжував зеленчати, звуки били по нервах. Він збагнув, що Дон Хам і дівчина теж, напевно, чують дзвінки. Вони, мабуть, зараз, як і він, стоять не рухаючись, дивляться один на одне і дивуються, чому він не Відповідає. Дзвінки раптом припинилися. Тиша, що настала, пригнітила його. Необхідно піти. Не можна залишатися жодної хвилини. Пізніше він повернеться, та зараз треба йти, щоб трохи заспокоїтись. Він хутко піднявся по сходах, скинув шорти, помився під душем. Він не хотів відкривати шафу. Надів сорочку і штани, котрі лежали на стільці. Порахував гроші і вразився, знайшовши в гаманці лише 500 піастрів. Він понишпировав шухляді для хусток і знайшов ще 100 піастровий папірець. «Сто чортів!» – подумав він. «Потрібні гроші. Гроші знадобляться, якщо він збирається покинути країну». В роті пересохло, коли він згадав, що по неділях закриті всі банки. Треба буде отримати почеку в одному з готелів, але досить його добре знають в гоні, І це буде неважко зробити». Виходячи з кімнати, він враз згадав, що лишив діаманти в кишені шортів. Така забудькуватість налякала його. «Я маю тримати себе в руках», – застерігав він себе, дістаючи з кишені конверт. «Заради тих камінців я ризикую життям, хіба може піти не взяти їх з собою». Він розкрив конверт і подивився на діаманти. Побачивши їх, Джеф відчув приємне хвилювання і почувся значно краще. Повернувшись до вітальні, він попорався в шухляді письмового стола, відшукав пусту коробку з-під стрічки для друкарської машинки і поклав у неї діаманти. Трохи позволікав, милуючись їх близьком, і сховав коробочку до кишені. Потім розшукав чекову книжку і поклав її у портмоне. Пройшов у буфетну і крізь чілини у ставнях подивився на двір. Дон Хам сидів на почіпки біля дверей кухні, байдуже дивлячись на закриті ставнями вікна. Дівчини біля нього не було. Цікаво, куди вона поділась. Джеф пішов до вітальні і крізь ставня оглянув вулицю. Дівчина сиділа на протилежному боці вулиці. Очевидно, що вони запідозрили і з притаманним їм азійським терпінням вирішили чекати розвитку подій. Вони передбачали все. Дівчина стежила за парадним входом, в той час як старий охороняв задні двері. Але тепер Джефа це не турбувало. Піти з цього дому було необхідно за всяку ціну. Він востаннє оглянув кімнату, взяв ключі від автомобіля, ключі від чорного входу, поштової скриньки і рушив до буфетної. Відсунув засув, відкрив двері, ступив у нерухому задуху вечірньої спеки. Вперто, не помічаючи староху, зачинив двері, поклав ключа до кишені. Направляючись до гаража, кинув Дон Хаму. «Повернуся пізно, обіду не треба». Він завів машину у червоний дофін, що привабив його зручністю керування. Джеф купив його відразу ж, коли приїхав до Сайгону. Він пригальмував, виліз з машини, відкрив ворота, відчуваючи на собі пильний погляд дівчини, далі сів у машину і не закриваючи воріт швидко поїхав до центру міста. Друге Сем Уейт, другий секретар по питаннях інформації американського посольства, запаркував свій крайслер біля готелю Мажестік і через силу виліз із машини. Він постояв, дивлячись на розташований неподалік мініатюрний майданчик для гольфа, де в оточенні натовпу нероб з дивовижною майстерністю грали дві в'єтнамські дівчини. Він подумав, що дівчата в їх блакитних накидках і билих штанях являли собою доволі привабливе видовище. Сем ніколи не переставав захоплюватись в'єтнамкою. Їх принада вразила його, коли він був півтора роки тому вперше приїхав до Сайгона. Сем Уейд був товстим лисючим коротуном з червоним добродушним лицем. В роботі він не проявляв особливих здібностей, але його любили і підсміювались над його пристрастю до жінок. Та... Крикливо розмальований гавайських сорочок. Свіжопоголений, замилований своєю новою мультикольоровою сорочкою, Сем почувався на вершині блаженства. День весь провів, катаючись на водних лижах. Через півгодини він мав зустрітися з юною китаянкою, з котрою домовився провести ніч». Словом для Сема Уеда світ крутився у потрібному напрямку. Він зайшов до порожнього бару готеля Мажестік і з насолодою опустився у крісло. Вентилятор під стелею ліниво крутився в спекотному вологому повітрі. Бар поволі наповнювався. Сем запов... замовив подвійну порцію віскі, запалив сигарету і випростав товсті коротенькі ноги. Незабаром перед ним з'явилося віскі. Відкинувшись у кріслі, він спостерігав, як по вулиці проїжджали Ракші велосипедисти проносили мотоцикли, нескінченно тяглася низка в'єтнамців на велосипедах. Відразу побачив, як з цього потоку вирнув червоний дофін Джефа і зупинився позаду його Крайслера. Спостерігаючи за Джефом, поки той перетинав вулицю і заходив у бар, Уейт помітив його заклопотаність і жорбу. «З ним щось сталося», – подумав він. «Можливо, він підхопив дизентарію?» Зустрівши з його поглядом, він підняв у знак привітання свою гладку руку. Його здивувало, що цей м'язистий здоров'як нерішуче туптював на місці, наче не знав, підійти йому чи ні. Врешті, поборовши свою нерішучість, жев підійшов, висунув крісло і сів. Здорово стів, засміявся Уейт. Що будеш? Шотландський віскі, відповів Джефф, відшукуючи у, ш... у кишені сигарети. Якого біса ти надів таку сорочку? Не подобається, самовдоволеною усмішкою мовив Уейт. Вона лякає навіть мене. Він зареготав і замовив для Джефа подвійну порцію шотландського віскі з содовою. Сьогодні я не бачив тебе на річці. Джеф несподівано. Засовувався на кріслі. «Я не був там», – промовив він зробленою байдужістю. «А ти катався на лижах?» З його боку було помилкою заходити в бар. Слід було відразу пройти до конторки, виписати чек і поїхати. Треба пам'ятати, що в цьому барі завжди можна зустріти знайомих. Уейт відповів, що катався і пробурчав щось відносно бруду в річці. Джеф ледве слухав. Помітивши, що ця тема не цікавить Джефа, Уейт оголосив – «На сьогоднішню ніч має в запасі одну китаянку. Апетитно! Вчора познайомився. Якщо вона не підведе моїх очікувань, сьогодні у мене буде пекельна ніч». Дивлячись на вгодованого добродушного чоловіка, що розвалився навпроти нього, вже відчув поглинаючу душу ревність. В нього також очікується пекельна ніч, але річ в іншому, ніж у Еда Сензі. Протягом години він має вирішити, що йому робити, і від цього рішення буде залежати його життя. В цій бісовій глушині, все Ует, немає нічого радісного, якщо не рахувати дівчат і китайської їжі. Буду безмірно радий, коли поїду додому. Ці прокляті обмеження можуть загнати мене в домовину. Слідкуючи за спрямуванням його погляду, Джеф поглянув у вікно і побачив двох поліцейських, що стояли біля входу в готель. Маленькі, темношкірі люди в білих плащах, обстроверхайшом ломах із револьверами біля поясу. Вид їх викликав відчуття слабкості. Цікаво б, що б сказав Уейд, якби дізнався, що він убив Хоума і сховав трупи у шафі для білизни. «Я бачу, ти все ще їздиш на своїй малолітражці, донісся до нього голос Уейда. Він не чув нічого про «Що вже видно давно», – проговорив цей Товстун. «Вона влаштовує тебе». Джеф спробував відігнати думки, що терзали його. «Цілком», – відповів він, – «що правда підводить дросель, адже автомобіль був не новий» коли я його купив. Малолітражка зручна при парковці, однак мені подавай велику машину, заував же Ейт і поглянув на годинника. Була за три хвилини сьома. Він піднявся і постояв біля Джефа, розмірковуючи про те, що могло схвилювати цього хлопця. Джеф подався таким чужим, відстороненим, далеким. Зараз він не скидався на звичного Джефа, з яким приємно було посидіти за пляшкою. «У тебе все гаразд, Стів? Джеф сердито тузиркнув, неприємне запитання налякало його. «Все гаразд», – відповів він. «Бережись дизентерії, кинув Уейт. «Я маю йти», – обіцяв пригостити дівчину. «Зустрінемось, старина». Як тільки Уейт віддалився, Джеф витяг чекову книжку і виписав чек на 4 тисячі піастрів. Він підійшов до конторки і спитав клерка, чи може він оплатити чек. Клерк, симпатичний в'єтнамець, чимно попросив його почекати. Він закрився в кабінети управляючого, за хвилину з'явився і з усмішкою протягнув Джефу вісім банкнотів по п'ятсот п'ястрів кожен. Джеф відчув полегшення, подякував Клерка і засунув банкноти в портмоне. Сівши в машину, він поїхав на Тудо і зупинився біля готелю «Каравелла». Зайшов і запитав клерка, чи зможе він оплатити йому чек. Місцевий клерк також знав Джефа, і знову отримання чотирьох тисяч не зайняло багато часу. Виходячи з готелю, Джеф несподівано зупинився, відчувши, як судомно забилось його серце. Біля червоного дофіна спиною до Джефа стояв поліцейський і уважно розглядав автомобіль. Всього кілька годин тому схожа подія просто просердила Джефа. Він підійшов би до поліцейського і дізнався, що йому треба. Та нині ж малюк у білому плащі настільки наполохав Джефа, що лише з неймовірним зусиллям він угамував собі бажання втекти». Джеф не рухався, слідкуючи за поліцейським, котрий підійшов до машини спереду і поглянув на номер. Потім він рушив далі, по вулиці і оглянув другу машину. Джеф зітхнув із полегшенням. Він спустився до машини, відімкнув замок, опустився на сидіння, поглянув на годинника. 25 хвилин на восьму. Він розвернувся і поїхав до річки, проминувшися. Клуб Найті на терасі якого пили коктейлі, спрямував до порту. За мостом він зупинився біля невеликого саду. В цей час сад був обезлюднений, якщо не рахувати двох в'єтнамців – хлопця і дівчину, котрі обіймались під лавкою під деревом. Джеф відійшов від них на поважну відстань. Сів у затінку, запалив сигарету. Зараз час вирішувати, що робити далі, подумав він. У нього є трохи грошей. Необхідно покинути В'єтнам. Без допомоги тут не обійдешся. А коли так швидко доїхати до кордону? Він мав би пробратись на Мпень. знайти там літак до Гонконгу, але це вже не так ризиковано. Бездумний ризик оправданий, коли нічого втрачати, але безглуздо хоробритися, коли в кишені лежить ціле багатство. Певність що якимось чином можна буде одержати новий паспорт і виїзну визу, неї покидала його. Він мусить, звісно, змінити зовнішність. Це зробити неважко. Він зміг би відростити вуса, перефарбувати волосся, надіти окуляри. Він часто читав про людей, які користуються підробленими паспортами. Проте до вони і дістають їх, він не мав жодного уявлення. Вірогідність підробити паспорту Гонконгу і переправити його сюди було б легше, ніж намагатися дістати його в Сайгоні. Він пересмикнувся, струсив з сигарети попіл. Хто б міг допомогти йому роздобути підроблений паспорт? Він нікого не знав, ні в Гонконгу, ні в Сайгоні. Раптом він згадав про Блеклі, власника Парадайз Клаба. «Це шанс!» Однак, чи заслуговую Блеккі на довіру? Коли стане відомо про вбивство Хоума і зникнення діамантів, чи не зрадить його Блеккі? Та навіть якщо довіритися Блеккі, чи може він роздобути паспорт? Чи має він зв'язки з Гонконгом? Жеф розумів, що таке питання не може бути вирішено миттєво. Мінімум пара тижнів, перш ніж з'явиться можливість покинути країну. А що тим часом робити? Де переховати, щоб його не знайшла поліція? До ранку він був певен, що його почнуть розшукувати. Протягом ночі необхідно сховатися, але де? Єдина людина, яка могла б йому допомогти, була Нхан. Проте Джефу не хотілося замішувати її в цю історію. Він не знав в'єтнамських кримінальних законів, але був впевнений, що всякий, хто ховає вбивцю, несе відповідальність. Але до кого ще окрім Нхана він міг би звернутися? Він подумав, що даремно гає час. Скоріше треба зустрітися і поговорити з На неї можна розраховувати. В неї, звісно, не можна ховатися. Він ніколи не бував у неї вдома, але вона часто розповідала йому, що займає Трикімнатну квартиру з матір'ю, дядьком і трьома братиками. Вона часто нарікала, що в неї немає окремої кімнати. Проте, може вона знає когось, хто може щонебудь порадити. Він встав і направився до машини. Хлопець і дівчина не звернули на нього уваги. Вони були надто зайняті одне одним, щоб помічати будь-кого. Побачивши цих щасливих безпечних людей, Джеф несподівано відчув таку давлячу серце тугу, яку ніколи не зазнавав раніше. Кінець так. Так, друзі, продовжуємо наше читання Джеймс Хедлі Чейт. Чейсь вінок із лотосу. глава третя. По дорозі до бульвару Тран. Хан Джеф опинився затертим з усіх боків мотоциклістами, рікшами на велосипедах, численними американськими машинами, що належали багатим в'єтнамцям, які не визнавали правил їзди крихітним авто, керованим такими ж безглуздими любителями, котрі не мали уявлення, куди вони їдуть, але яким би дуже їм подобався сам процес управління автомобілем. Для необережного водія бульвар був повний небезпек. Осліпляли мультикольорові китайські іерогліфи. Старі в'єтнамці суцільно в чорному вбранні не визнавали тротуарів і рухались виключно по Бруківці. Їх можна було розрізнити, лише коли вони ставали освітленими передніми вогнями в кількох ярдах перед автомобілем. І ви трохи було не наїжджали на них». При різкому ж гальмуванні другий автомобіль міг врізатися ваззаду. В Шолоні, Китайському районі вулиці ставали вузькими. Нато товпи швендіючих нероб спокушав недолю, виплескуючись від тротуарів на проїжджу частину. Джеф вже кілька місяців їздив по цих переповнених машинами і пішоходами вулицях і навчився протискатися по них на своєму автомобілі. Складнощі керування трохи відволікали його. Нарешті, не без зусиль, йому вдалося знайти місце для автомобіля – приблизно в ста ярдах від «Парадайз-клуба». Він помахав трьом обірваним китайцям, котрі кинулися до автомобіля, і помогли йому закрити вікна, сподіваючись заробити один-два піастри. Вузька спекотна вулиця привела його до яскраво освітленого неоновими китайськими іерогліфами входу «Парадайз-клуба». Ще на вулиці він почув на древні звуки філіппінського джаза і пронизливі воланні співачки – Посилена технікою музика била по нервам і доставляла величезне задоволення китайцям. Вони, очевидно вважали, що цим гучніша музика, тим вона краще. Джеф відсунув завісу, що закривала вхід до, вхід до танзали. Зразу ж до нього підійшла висока, молода, крикливо одягнена китаянка з густо напудреним обличчям. Пізнавши Джефа, вона привітно йому посміхнулася. «Це була Юлан, дружина Блекі Лі». «Тхан ще не прийшла», сказала вона, торкаючись до нього тонкими пальцями. «Вона буде дуже скоро». Її привітність підбадьорила Джефа. Він прийшов з нею до танцзали. Там було багато танцюючих, півтемна зала приховувала обличчя людей, окрислюючи лише силуети на тлі яскраво освітленої стради. Вона провела його до столика, що стояв у кутку віддалік від оркестра підсунула стілець. "Бляки тут?" спитав він, очі как як завжди шотландські віски. Вона пішла. Стомлювана гучна музика і, жін... і спів жінки під мікрофоном, сила її голосу була незвичною для європейського слуху. З темноти виринув Блекі із елегантною невимушеністю підсів до Джефа. Блекі Лі був кремезний, широкоплечий, 36-річний чоловік з чорним напомадженим волоссям, розчесаним на проділ і обличчям, завжди зберігавшим спокійну байдужість. З першого погляду на Джефа – Блекі збагнув, що у того неприємності. Спостережливість була одною з головних якостей Блекі. Йому подобався Джефф. Він не задавав ніяких турбот. І для заняття Блекі американець, який не завдає Марокки, був сущою знахідкою. «Ви маєте зв'язки з Гонконгом?» – несподівано запитав Джефф. Обличчя Блекі не втратило сонного спокою. Гонконг… «У мене там багато друзів», – відповів він. «Якого роду вас зв'язки цікавлять?» Джеф почувався на краю басейна, в який йому... «Доведеться пірнути. Чи можна довіритись цьому жирному китайцеві?» – запитував він себе. Помітивши його нерішучість, Блеккий додав. «Крім друзів, у Гонконгу живе мій брат». Настала тривала пауза. Блеккий колупав у зубах з упочисткою. Джеф дивився на танцюючих, намагаючись вирішувати. Чи варто йому довіритися, йому чи ні? Нарешті він сказав. «Суворо по секрету». «Одному з моїх друзів потрібен паспорт». Блеккий ледь помітно привідкрив рота. «Паспорт?» – повторив він, наче ніколи не чув цього слова. «Я думаю, у Гонконгу паспорт буде дістати легше, аніж тут», – проговорив Джеф як можна переконливше. «Тому мене цікавило, чи не знаєте ви кого-небудь, хто міг би це зробити?» «Американський паспорт. Британський було б легше». Зв'язуватись з паспортами небезпечно і незаконно, м'яко зауважив Блекі. Він був явно стурбований, він не повірив в інсунування друга. Ця людина клопоче для себе. Пощо? Очевидно, він хоче вик... покинути В'єтнам, але навіщо йому підроблений паспорт? Це я знаю, продовжив Джев з роздратуванням. Чи маєте ви кого-небудь, хто міг би мені дістати британський паспорт? Вашому другу, уточнив Блекі. Я ж сказав вам, він вам заплатить за це. Якби можна було це влаштувати, то це б коштувало дуже дорого, промовив Блекі. Але можна, Але можна це влаштувати. Блекі сховав зубочистку до кишені. Можливо, мені треба дещо з'ясувати, це стане великих грошей. Справа нагальна, додав Джеф. Коли ви зможете з'ясувати? Я мушу написати брату. Як ви розумієте, листи часто перевіряє цензура. Треба знайти людину, якій можна довірити, яка могла б це передати брату. Він також має знати когось, щоб передати мені відповідь. Все це потребує часу. Вже зрозумів, які труднощі чекають на нього. Його колишні міркування, що це все вдасться владнати впродовж 10 днів, враз видалися до абсурду наївними. «Доведеться переховуватися, мабуть, місяць, а може й більше. Я гадаю вашого друга неприємності?» – спитав Блекі. «Не треба крапок на «ди», – обірвав його Джеф. «Що менше ви будете знати, то буде краще для вас. Не зовсім так. Якщо справа серйозна і знасується, що я з нею пов'язаний, я також буду мати неприємності», – тихо промовив Блекі. «Нерозумно ходити з зав'язаними очима. Крім того…» Якщо у вашого приятеля надто великі неприємності, то це вже...